Beléd szöktem, hogy meglopjalak. Pedig nem voltál nő. csak anyányi vonzalom életen át tartó pillanatnyi magányomban, kinek lelkére rajta fekszik az ösztön. Akaratlan rontottál meg, hisz már a tétova gondolat is gyaláz, s még elfordultál, agyan fájdalom testeddel szeretkezett. Gyötört, hogy csak te vagyok, s nem mi. Egy akartam lenni. Nem ösztön volt, megmunkált egy a találás, de beteg a mindenség, mi szépet lát két sors által tünet tünethordozó, húsvér csontig hatoló elmelászában. Mielőtt még fájt volna a tény, Felnéztél. A pillanat véget ért. Megszokásból tovább titkolóztunk, és én vele illatodba, mit lelkemen felejtettél. Szeretődből átmenet nélkül magzatod, mire élt pillantásodban életét.